Așa a domnul Domnului Petru, când el a reconstruit Hristosul, Fiul Dumnezeului cel iernal. Și Domnul l a privit și l-a ferit și de tine, Simone. Nu carne și sânge și a făcut și cum au făcut lucrurile Și Duhul, Duhul Tatălui meu, care este în tine. Nu într-un seminar, nu în școli, nu de la oameni, avem ceea ce avem și ne bucurăm. Și Dumnezeu Tatăl, pe Duhul Lui, ne face și cunoscut acest mare har, pe care El Tatăl mi l a dat. Ai Hristos Iisus Domnul, domnului o minune, asta e biserica, asta e și lucrarea Lui Dumnezeu. Iar acel har care aduce mântuire pentru toți oamenii, când știi cuvântul, să ne bucurăm fratele lor și să-i mulțumim Domnului pentru cine am și să avem parte. El a mers până acolo încât n-a mai spus despre că e darul care l a făcut lui Izrael. El spune, eu, Domnul, sunt parte de moștenire a lui Israel, Auzi? Pe El însuși ni se dărnește nouă. Poate fi ceva mai minunat că știi că Creatorul, cel care ne-a adus în ființă, ni se dărnește nouă. El se ne fie pâinea, El se ne fie apa, El se ne fie lumina, El se ne fie înțelepciunea, El să ne fie neprizănirea, El să ne fie el, sfințenia pe care o așteaptă de la noi, toate astea ne întrebăm, ale cui sunt aceste lucruri ale dragostei Lui Dumnezeu? Deci numai dragostea poate să facă așa și De aceea ne bucurăm și de slavă Lui Dumnezeu. A Lui se fie slava aici și în toată ziție. Amin.